Найбільший стопудовий дзвін ніяк не піддавався. Комсомольцям довелося проламувати отвір дзвіниці, щоб пропхнути міднотілого велетня. Один з тих, що командували знизу, аж не стямився від гніву за таку неприпустиму затримку, коли ж дзвін зовсім неждано шелесну униз – той злосливий чоловік не встиг відскочити вбік, земля увігнулася і запалалася під страшним мідним тягарем і затягнула в западину ноги того чоловіка, придавлені краєм дзвона. Чоловік дико закричав від нестерпного болю, а може знову от ще більшого гніву на своїх незграбних помічників, тому ніхто внизу не зврухнувся, щоб йому помогти, а на виправдання хтось із чоловіків промовив. Хіба ж тут з голими руками Даси Ради? Ті згори сторчма головою скотилися донизу, підважили дрючам дзвона, вивільнили свого начальника, він стогнав і лагився, не своїм криком кричав, коли спробували його віднести у бік до сторожки, натовм мовчки відсунувся ще далі назад, баба бородавчиха дрібно хрестилася, шепотіла, «За гріхи наші безпокаяння, за гріхи!» Тим часом той іржавий чоловік, якого ніхто і не запримітив, наставив свої позв'язувані драбини до головної бані, аж до самого хреста вправно подерся по них, вмостився на верхніх щеблях, довго метикував щось з вірьовками, чи то прив'язуючи драбину, чи прив'язуючись сам, тоді не знати звідки видобув пилку ножівку і став підпилювати хрест знизу. Зоїк вирвався з людських грудей такий пронизливий, що злякано закружляла Галич над своїми гніздами на осокорах у церковній ограді. Здавалося, ніби оті криві драбини хитнулися під державим чоловічком, і все порушиться зараз під ним. Та він не зважав ні на що, тупо й уперто пиляв і пиляв Христа без перепочинку, без страху, без совісті і сорому. «А я ж чула про того що шепотіла баба Бородавчиха, все ж про нього весь мир гомонить, то на нього наслання і кари небес пиляти і не перепиляти. Вже він своїй жінці руки і ноги повідпилював, вже й дітям, а запішов по церквах і Христи Божі пиляє, і вже й не зостановиться, аж поки кінець йому стане». А величезний золотий хрест здригнувся всіма своїми трьома перекладеними і всім своїм золотим тілом. Похитнувся, застогнав, мав, перед кінцем світу із дерев'яним стуком перекидів, об'ючись об покрівлю і стіни церкви, не звергнувся з бані і ліг у зеленій мураві, не торканій під стіною. «Ма, – подивувався я, – хіба хрест не золотий, що той дядько спиляв його?» Золотий увесь зверху, дитино моя, схилилася наді мною баба бородавчиха, а всередині з дерева дорогого. Трисостовний хрест, восьмиконечний, складений по образу Христа, на якому був розп'ятий Ісус, який був зроблений ще примудрим Соломоном з трьох порід дерева – кипариса, певга і кедра, а стояк з дуба Васанського, а три перехрестя – то Триденні муки Ісуса на хресті, і непостижима трійця свята, і хто підніме руку на такий хрест, то не буде йому упрощення ні на сім світі, ні на тім, ні йому, ні роду Його, ні начальникам та сповірникам. Примітка. Певг, сандалове дерево. Оце ж... «Діждалися ми пришестя антихристового. Вчора прийшли по віру, а сьогодні по душу. Сьогодні прийшли по Бога, а завтра прийдуть і по людей». Свят, свят, свят, кумасю злякона наставила на неї руку. «Мама, що ви от таке кажете?» «О горе, горе, хіба ж то я кажу. ці святі пророк осія глаголить» а вигублений буде на рід мій, скарую його після доріг його і заплачу йому після вчинків його. Були темні шепоти, кволе, шародіння, лечутно відчинялися двері, хатні надвірні. Тоді сіний було таким холодом, що залітав аж за комен на піч, де я грів свій геть охляли від дикого голодування Хлоп'яче живіт, а їсти хотілося вдень і вночі, вдома і в школі, на холоді і на гарячій печі. Голод був такий страшний і відступний, що я вже й не пам'ятав, чи було коли таке, щоб не хотілося їсти, а спитати дорослих про це соромився. Ніхто не просив їсти, навіть діти до шкільнята або просити було ні в кого.